שבע פעמים, וימשך את המזבח ואת כל כליו, ואת הכיור ואת קנו לקדשם. ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון, וימשך אותו לקדשו. ויקרב משה את בני אהרון, וילבישם כותונות, ויחגור אותם אבנת, ויחבוש להם מגבעות, כאשר ציווה אדוני את משה. ויגש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 אל המילואים, וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל, וישחט, וייקח משה מדמו, וייתן על תנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ויקרב את בני אהרון, וייתן משה מן הדם על תנוך אוזנם הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית.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 ביד משה.